З кожним днем ви стаєте дедалі більш нереальними, чужими і дальніми від того, яким я сам є цього нового дня. Я – це єдина дійсність. А оскільки ви від мене відрізняєтеся, то втрачаєте дійсність. Що цікавіше я, то менш цікаві ті, хто мені поклоняється. Релігія придушує цікавість. Те, що я роблю, віднімається від моїх поклонників». Тож у кінці я не робитиму нічого, віддавши це все переляканим людям, які того дня виявлять, що вони мусять самі працювати для себе. Викрадені журнали Був то звук, не схожий на жоден інший звук Звук напруженого в чеканні натовпу Уздовж довгого тунелю він долинув донизу До місця, де Айдаго марширував перед королівським повозом Нервове перешіптування збільшене до єдиного гучного шепоту Човгання однієї гігантської стопи Шелестіння однієї величезної одежини І солодкий запах поту змішаний з молочним подихом сексуального збудження. Інмейр та решта рибомовок з ескорту привезли сюди Айдагу в першу годину після світанку, висадивши на центральній площі Онна, де все ще лежали холодні зелені тіні. Знялися вгору, щойно передавши його іншим рибомовкам. Інмейр не приховувала невдоволення від того, що мусила доставити Сіону до цитаделі, і через це пропустили ритуал сяйнок. Новий ескорт, що аж вібрував від стримуваних емоцій, повів його до ділянки, розташованої глибоко під центральною площою, не позначеної на жодній з міських карт, які вивчав Айдаго. То був лабіринт. Спершу в один бік, тоді в інший. Крізь переходи достатньо широкий і високий, щоб помістився королівський повіз. Айдаго втратив орієнтацію і поринув обдумування минулої ночі. Квартири для нічлігу в Гойгоа, хоч спартанські й малі, були зручними. По два тапчани в кімнаті. Кожна кімната, наче коробка з побіленими стінами. Одне вікно, одні двері. Кімнати тяглися вздовж коридору будинку, що значився як «гостьовий дім Гойгоа». Як виявилося, Сіона мала рацію. Айда го поселили в одну кімнату з нею, не спитавши згоди, Айнмейр поводилася так, наче це було звичайною справою. Коли двері за ними зачинилися, Сіона сказала, «Якщо торкнешся мене, я спробую тебе вбити». Це було промовлено з такою сухою щирістю, що Айдаго ледь не розрготався. «Я волію відособленість, відповів він. «Вважай, що ти сама». Спав з легкою настороженістю, згадуючи небезпечні ночі на Атрідівській службі, Готовність до битви У кімнаті рідко коли було насправді темно Крізь зашторене вікно просочувалося місячне світло І навіть зорі несяйво відбувалося від крейдяно білих стін Виявив, що його нерви подразнює Сіона Її запах, рухи, дихання Кілька разів він прокидався і цілковито пробуджений прислухався Двічі був певний, що Сіона теж прислухається Ранок і Політ Она принесли полегшення. Вони порушили свій піст, випивши холодного фруктового соку. Айдаго був радий вийти в передсвітанкову темряву, швидко крокувати до топтера. Він не звернувся безпосередньо до Сіони. Йому були неприємні, цікаві погляди ребумовок. Сіона озвалася до нього лише раз, вихилившись із топтера, коли він вийшов з машини на центральну площу. «Мені не було б за образу мати тебе другом, сказала вона, куметна пропозиція дружби. Він злегка збентежився. Так, добре, звичайно. Новий супровід повів його далі, нарешті до входу в лабіринт. Там його чекав лето на королівському повозі. Місце зустрічі було широким майданчиком, звідки праворуч Вітайдаго тягся до вжелезний тунель. Стіни темнокоричневі із золотими смугами, що виблискували в жовтому сяйві світлокуль. Ескорт зайняв позиції за повозом, рухаючись обдумано та залишивши Айдаху перед обличчям Лето. «Дункане, підеш переді мною, коли ми рушимо на сяйнок», – сказав Лето. Айдаху дивився в темносинні криниці очей бога імператора, розгніваний з гадковістю й таємничістю, виразно помітною атмосферою прихованого збудження в цьому місці. Відчував, що все, сказане йому там про сі Айнок лише поглиблювало цю таємничість. «Я справді командир твоєї варти, мілорде?» – спитав Айдахо з образою в голосі. «Справді. І зараз я винагороджую тебе знаком честі. Небагато дорослих чоловіків будь-коли долучалися до сі Айноку. Що відбувалося в місті минулої ночі? Кривабі заворушення в деяких місцях Але сьогодні вранці вже досить спокійно Жертви? Не варто згадувати Айдагу кивнув Пророчі сили Лето Перестергли бога імператора Від будь-якої небезпеки його Дункану Отож, втечив сільську безпеку Гойгоа Ти був у Гойгоа, сказав Лето «Не виникло спокуси зостатися?» «Ні! Не гнівайся на мене!» – промовив Лето. «Я тебе до Гойгоа не посилав!» Айдаго зітхнув. «Яка небезпека змусила тебе відіслати мене?» «Вона загрожувала не тобі!» – відказав Лето. «Але ти збуджуєш моїх вартівниць, спонукаючи їх надміру демонструвати свої вміння!» «Події минулої ночі цього не вимагали». «О!» – ці слова вразили Айдаго. Він ніколи не думав про себе як про натхненника особливого героїзму, якщо сам цього не наказував. Один піднімає загін. Вожді, такі як перший Лето, дід цього, надихали самою своєю присутністю. «Ти для мене вкрай цінний, Дункане!» – сказав Лето. «Так, добре, але я все-таки тобі не жеребець!» «Звичайно, твої бажання буде враховано, ми обговоримо їх іншим разом!» Айдагу зіркнув на ескорт рибомовок. Усі повитріщалися і прислухаються. «Завжди доходить до насилля, коли ти приїжджаєш в ОН?» – спитав Айдагу. «Циклічно, зараз невдоволених придушено». Якийсь час буде спокійно. Айдагу глянув на незбагненне обличчя Лету. «Що сталося з моїм попередником?» «Рибомовки тобі не сказали?» «Кажуть, що він загинув, захищаючи свого Бога». «А ти чув і протилежний поголос?» «Що сталося?» «Він помер, бо був надто близько до мене». Я не відіслав його вчасно до безпечного місця. Як Гойгоа. Я волію би, щоб він спокійно жив там до кінця своїх днів. Але ти добре знаєш, Дункане, що не прагнеш спокою. Айдау намагався проковтнути дивний клубок у горлянці. Я все ще хочу знати подробиці його смерті. У нього сім'я. Ти знатимеш подробиці. І не бійся за його сім'ю. Вони мої підопічні. Я триматиму їх у безпеці, на відстані. Ти знаєш, що я мішень численних нападів. Це одна з моїх функцій. На нещастя ті, кого я люблю і ким захоплююся, мусять страждати через це. Айдаусти з губи невдоволений почутим. «Заспокойся, Дункане», – сказав Лето. Твій попередник помер, бо був надто близько до мене. Ескорт Рибумовок неспокійно заворушився. Айдаго глянув на них, тоді праворуч, на тунель. Так, пора, промовив Лето. Не можемо змушувати жінок чекати. Йди переді мною, Дункане, а я відповім на твої питання про сяй ног. Айдаго підкорився бо не міг вигадати нічого іншого. Обернувся на п'ятах і закрукував на чолі процесії. Почув за собою скрипіння повозу та легке ступання ніг позаду. Тут повіз замок так зненацька, що це привернуло увагу Айдао. Причину зрозумів одразу ж. «Ти перейшов на силові підвіски, сказав він, і знову повернувся вперед. «Я прибрав колеса», – бо довкола мене тіснитимуться жінки, — пояснив Лето. — Не можна віддавити їм ніг. — Що таке сяйнок? Що це таке насправді? — спитав Айдаго. — Я ж тобі казав, це велике причастя. — Я чую запах прянощів. — У тебе чутливі ніздрі. В обладках є дрібка меланджу. Айдаго троснув головою. Намагаючись зрозуміти цю подію, Дункан уже розпитував лето за першої ж нагоди після їхнього прибуття до Онна. «Що це за свято, сяйнок?» «Ми ділимося обладками, нічого більше. Навіть я беру участь». «Це як ритуал оранжиських католиків?» «О ні, це не моя плоть. Це тільки поділ. Нагадує їм, що вони лише жінки, як ти, лише чоловік». Але я усе, вони діляться з усім. Айдаго, це не сподобалося. Лише чоловік? Знаєш, кого вони висміюють на святі, дункане? Кого? Чоловіків, які їх образили. Прислухайся до них, коли вони тихо перемовляються між собою. Айдаго витлумачив це як пересторогу. Не ображай рибомовок. Накликаючи на себе їхній гнів, наражаєшся на смертельну небезпеку. Зараз, маршируючи перед летом, Айдахо відчув, що він, наче й правильно почув ці слова, але вони нічого йому не пояснили. Він заговорив через плече. Я не розумію причастя. Ми єднаємося в ритуал. Ти це побачиш. Ти це почуєш. Мої рибомовки – це сховище особливої мудрості. Неперервної спадкової лінії, до якої входять лише вони Зараз ти станеш співучасником, а вони полюблять тебе за це Слухай їх уважно Вони відкриті до ідеї споріднення Їхня взаємна прихильність не знає жодних застережень Більше слів, подумав Айдаго, більше таємничості Він відчував поступове розширення тунелю Стеля здіймалася вгору. Стало більше світлокуль, налаштованих на темно-оранжевий колір. Попереду, на відстані близько трьохсот метрів, Дункан побачив високу арку отвору. Звідти просочувалось яскраве червоне світло. У ньому він розгледів блискучі обличчя, що легко погойдувалися з боку в бік. Тіла рибомовок під обличчями разом мали вигляд темної стіни. У повітрі висів сильний дух поту, викликаного хвилюванням. Наблизившись до заумерлих у чеканні жінок, айдаго побачив прохід між ними та рампу, нахилену до низького виступу по мосту праворуч. Над жінками вигиналася велика аркоподібна стеля. Гігантський простір було ілюміновано світлокулями, налаштованими на яскраво-червоний колір. «Вийде на рампу праворуч!» – сказав Лето. «Зупинися відразу за центром по мосту і повернися обличчям до жінок!» Айдаго здійняв праву руку на знак розуміння. Він вступив у відкритий простір, а розміри цього приміщення наповнили його благоговінням. Піднявшись на рампу, налаштував треновані очі на оцінку розмірів і визначив, що зала – це квадрат із заокругленими краями, сторона якого не менше одинадцяти сотень метрів завдовжки. Зала була вщерць заповнена жінками. Айдаго згадав, що це лише вибрані представниці широко розкиданих полків-ребомовок, потри жінки від кожної планети. Зараз вони стояли настільки тісно, що Айдаго сумнівався, чи зуміє котрась упасти. Залишалася тільки смуга близько 50 метрів завширшки, що тяглася вздовж помосту. мосту. Тут Айдаго зупинився і оглянув сцену. Знизу... На нього дивилися обличчя, обличчя, обличчя. Лето зупинив повіс одразу ж за Айдаго та здійняв свою срібношкіру руку. Негайно ж велику залу наповнили ревіння крик. «Сі й крик Сіяй нок! Сіяй нок. Рев оглушив Айдаго. Напевно, цей звук чути в цілому місті, подумав він. Хіба що ми надто глибоко під землею. «Мої наречені!» Промовив Лето. «Вітаю вас на сяйноку!» Айдао глянув угору на Лето. Побачив блискучі темні очі, Променистий вираз. Імператор казав «Ця клята святість!» Але грівся в її теплі. «Монео бачив колись ці збори?» Промайнуло Вайдаго. Це була дивна думка. Проте Дункан знав, звідки вона взялася. Мусив існувати якийсь інший смертний чоловік, з яким можна було б це обговорити. Рибомовки супроводу сказали, що Монео вислано в державних справах, подробиць яких вони не знали. Почувши це, айдаго догадався, що йому відкрився черговий елемент правління Лето. Нитки влади тяглися просто від Лето до населення, але ці нитки рідко перетиналися. Це вимагало багатьох речей, зокрема довірених слух, які візьмуть на себе відповідальність за виконання наказів, не ставлячи при цьому запитань. «Мало хто бачить, як Бог-Імператор чинить болісні речі», – сказала Сіона. «Чи так було заатрідів, яких ти знав?» Доки ці думки пробігали в свідомості Айдаго, він дивився вниз на зюрмлених рибомовок. «Поклоніння в їхніх очах! благоговіння. «Як Лето зробив це? Навіщо?» «Мої кохані!» – сказав Лето. Його голос зелунов над зверненими вгору обличчями, сягаючи найдальших закутків за допомогою витончених іксіанських підсилювачів, схованих у королівському повозі. Картина розігрітих і спітнілих жіночих облич наповнила пам'ять Айдаго перстрогою Лето. «Накликаючи на себе їхній гнів!» Наражаєшся на смертельну небезпеку. Тут легко було повірити цій пересторозі. Одне слово лето, і ці жінки розірвали б винуватця на шматки. Вони б не питали, вони б діяли. Айдаго наново почав відчувати високу вартість цих жінок як армії. Особиста небезпека їх не зупинить. Вони служили Богу. Королівський повіс легко заскрипів. Це Лето аркою вигнув угору передні сегменти, піднявши голову. «Ви хоронительки віри!» – промовив Лето. Вони одноголосно відповіли. «Владико, ми скоряємось!» «У мені ви живете без кінця!» – сказав Лето. «Ми нескінченність!» – гукнули вони. «Я люблю вас, як нікого іншого!» – промовив Лето. «Любов!» – закричали вони. Айдау здригнувся. «Даю вам мого улюбленого Дункана!» – сказав Лето. «Любов!» – закричали вони. Айдаго відчув, як усе його тіло тремтить. Розумів, що може впасти через це поклоніння. Хотів утекти, хотів залишитися і прийняти це. У цьому приміщенні була «могуть!» могут, Тихішим голосом Лето сказав «Змініть варту!» Жінки схилили голову єдиним рухом, без вагання. Праворуч від Айдаго з'явився серед жінок у білих сукнях. Вимар шарували на відкритий простір під помостом, і Айдаго помітив, що деякі з них несли немовлят і малих дітей, не старших за рік-два. Зі стислого пояснення, вислуханого раніше, Айдаго розпізнав цих жінок як тих, що покидають військову службу в лавах рибомовок, деякі з них стануть священницями, деякі присвятять увесь свій час материнству, але жодна насправді не перестане служити лето. Дивлячись з гори на цих дітей, Айдаго подумав, яке враження мусить справити глибоко прихована пам'ять про ці події на хлопчиків вони нестимуть цю таємницю впродовж всього життя, загублену в свідомості пам'ять але завжди присутню, затінену реакцію на цю мить. Останні новоприбулі зупинилися під лето і глянули вгору, на нього. Інші жінки з зали здіняли обличчя і втупилися в лето. Айдаго зиркнув ліворуч і праворуч. Білобрані жінки заповнили простір під помостом щонайменше на 500 метрів у кожен бік. Деякі з них підняли дітей, простягши їх до лето – Благовіння та покірність була чимось абсолютним. Айдаго відчував, що якби Лето наказав, то ці жінки розбили б на смерть своїх дітей об поміст, зробили б усе. Лето з грабним хвилястим рухом опустив передні сегменти на повіс, Доброзичливо глянув униз, а його голос залунав як м'які пестощі. «Даю вам нагороду!» «Яку ви заслужили своєю вірністю і службою! Просіть, і буде вам дано!» Уся зала забібрувала від відповіді. «Буде дано!» «Що моє, то ваше!» – сказав Лето. «Що моє, то ваше!» – закричали жінки. «А зараз розділіть зі мною!» – промовив Лето. Безмовно молитву за мою поміч у всіх справах – яких людство може ніколи не закінчити. Усі голови схилились як одна. Білобрані жінки сильніше притулили своїх дітей, дивлячись на них згори. Айдаго відчув мовчазну єдність, силу, що хотіла ввійти в нього і підпорядкувати його собі. Він широко розкрив рота і глибоко вдихнув, змагаючись із чимось, що відчувалося як фізичне вторгнення. Його розум гарячково шукав чогось, за що можна зачепитися, що могло б його захистити. Ці жінки були армією, про силу та єдність якої Айдаго досі навіть не здогадувався. Він знав, що не розуміє цієї сили. Міг лише спостерігати за нею, розпізнати її існування. Саме це створив Лето. Айдаго згадав слова, сказані Лето на зустрічі в цитаделі. Вірність у чоловічій армії пов'язана радше з самою армією, ніж з цивілізацією, що її виховала. Вірність у жіночій армії пов'язана з проводирем. Айдао дивився вниз, на очевидні докази творіння Лето, убачаючи проникливу точність цих слів, боячись цієї точності. «Він пропонує мені співучасть у цьому», – подумав Айдао. Зараз та його відповідь Лето приголомшувала своєю дитячістю. «Я не бачу в цьому розумного сенсу», – сказав він тоді. «Більшість людей не є витворами розуму. Жодна армія, чоловіча чи жіноча, не гарантує миру. Твоя імперія не є мирною. Ти лише... Мої рибомовки представили тобі нашу історію. Так, але я ходив по твоєму місті...» І бачив твоїх людей. Твої люди агресивні. Бачиш, Дункане, мир заохочує до агресії. А ти кажеш, що твій золотий шлях, по суті, це не мир. Це спокій, родючий ґрунт для створення жорстоких класів і багатьох інших форм агресії. Ти говориш загадками. Я висловлююся з огляду на нагромаджені спостереження, які кажуть мені, що мирна постава – це постава переможених. Це постава жертв. Жертви провокують агресію. Твій клятий вимушений спокій. Що в ньому доброго? Якщо ворога немає, його слід винайти. Військові сили, позбавлені зовнішнього ворога, завжди обертаються проти власного народу. Яку гру ти ведеш? Модифікую людське прагнення війни. Люди не хочуть війни. Вони хочуть хаосу Війна – найдоступніша форма хаосу Я в це не вірю Ти ведеш власну небезпечну гру? Дуже небезпечну Я звертаюся до давніх джерел людської поведінки, щоб перенаправити їх Небезпека в тому, що я міг би придушити сили людського виживання Але запевняю тебе, що мій золотий шлях продовжується Ти не придушив антагонізму? «Я розпорошую енергію в одному місці та скеровую її в інше. Як не може щось контролювати, осідлай його!» «Що стримає твою жіночу армію від перевороту?» «Я їхній лідер!» Дивлячись на зюрмтаних жінок у великій залі, Айдаго не міг заперечити, що Лето й справді є центром лідерства. Знав також, що частина цього поклоніння спрямована на нього самого прихована в цьому спокуса, паралізувала його. Усе, чого би він захотів від них. Усе! Латентна сила в цій великій зарі була вибуховою. Усвідомлення цього змусило Дункана глибше обдумати слова Лето. Лето казав щось про вибух насилля. Дивлячись на жінок у їхній безмовній молитві, Айдаго згадував ці слова. «Чоловіки схильні до поділу на класи». Творять розшаровані суспільства Розшароване суспільство найсильніше провокує насилля Таке суспільство не розпадається, а вибухає А жінки ніколи так не роблять? Ніколи Хіба що вони цілковито підпорядковуються чоловікам Або ж закриті в чоловічі рольовій моделі Статі не можуть аж настільки відрізнятися Але відрізняються «Жінки творять спільноту, що базується лише на одній статі, спільноту ширшу за класи і касти. Тому я дозволяю моїм жінкам тримати вішки». Айдаго довелося визнати, що ці жінки-молільниці тримали вішки. Яку частку цієї сили він передав би в мої руки? Спокуса була величезною. Айдаго помітив, що він тремтить через неї. Мороз пішов йому поза шкірою, коли він збагнув, що ця спокуса – свідомий намір Лето. Внизу, у великій залі, жінки закінчили молитву та здійняли очі на Лето. Айдаго зрозумів, що ніколи раніше він не бачив такого захвату на людських обличчях, ні в сексуальному екстазі, ні в славетній переможній битві. Ніде він не бачив нічого, що наближалося б до цього ревного поклоніння – Сьогодні поруч зі мною стоїть дунка Найдаго, промовив Лето. Дункан тут, щоб проголосити свою вірність і щоб усі могли це почути. Дункане. Айдаго відчув, як фізичний холод прошиває йому нутрощі. Лето поставив перед ним простий вибір проголоси свою вірність Богу імператору або помри. Якщо засміюся, «Завагаюся, чи будь-який інший спосіб опиратимось, жінки власноручно вб'ють мене!» Айдаго заполонив глибокий гнів, ковтнув слину, прокашлявся, тоді сказав «Нехай ніхто не ставить під сумню моєї вірності! Я вірний Атрідам!» Почув, як його голос долинає ззовні, з кімнати, посилений іксіанськими пристроями Ефект цих слів застав Айдаго Гозненацька. «Причащаємось!» – кричали жінки. «Причащаємось! Причащаємось!» «Ми причащаємось!» – сказав Лето. Молоді учениці-ребомовки, яких можна було розпізнати за коротким зеленим убранням, з усіх боків родів бігли до зали. вихорцями вусликами рухів пробираючись крізь стрій захоплених жінок. Кожна учениця несла тацю – Зверхом повно тонких коричневих облаток Дівчата з обігали оббігали А до них тяглися хвилі рук Сподякує забираючи, наче бегинаючись у танці Кожна рука взяла облатку І здійняла її вгору Коли дівчина з тацею дісталася по мосту І підняла свою ношу до Айдаго Лето сказав «Візьми дві, ж поклади одну мою руку» Айдаго став навколішки й узяв дві оплатки. Вони здавалися ламкими та крихкими. Він підвівся і делікатно подав одну Лето. Гучним, стренторівським голосом Лето спитав, «Чи вибрано нову варту?» «Так, владико!» – закричали жінки. «Ви зберігаєте вірність мені!» «Так, владико!» «Ви йдете золотим шляхом!» Так, Владико. Вібрація жіночих вигуків проймала Айдаго, вражаючи його. Ми причащаємося. спитав Лето. Так, Владико. Доки жінки відповідали, лето вклав свою обладку до рота. Кожна мати під помостом відкусила від обладки, а решту віддала дитині. З'юрмлені рибомовки за білобраними жінками опустили руки і з'їли свої обладки. «Дункане, з'їж свою обладку!» – сказав Лето. Айдаго вклав обладку до рота. У його тілі холи не вироблено рефлексу на прянощі, однак пам'ять заговорила до чуттів. Обладка мала ледь гіркуватий смак з легким відтінком меланжу. Смак оживив старі спогади, що прокотилися крізь свідомість Айдаго трапези в січах, бенкети в палаці Атрідів, сущий присмак прянощів давніх часів. Ковтаючи обладку, Айдаго здедалі більшою силою усвідомив, що всі в залі завмерли, стримали подих, а посеред цієї тиші щось гучно клацнуло на повозі Лето. Айдаго обернувся і побачив джерело цього звуку. Лето відкрив переділку у платформі свого повозу і вийняв звідти кришталеву скриньку. Скринька випромінювала синьо-сіре внутрішнє світло. Лета поклав її на платформу повозу, здійняв блискучу покришку і дістав кресніш. Айдаго відразу пізнав клинок. Руки в'ясаджені зеленими самоцвітами, з гравіюванням яструба прокінці. Кресніш пола младдіба! Вигляд цього клинка глибоко зворушив Айдаго. Дивився так, ніби міг побачити в ньому справжнього власника. Лето здійняв клинок і високо його підняв, показавши елегантний вигін і молочну переливчастість. «Талісман нашого життя!» – сказав Лето. Жінки зберігали мовчання, зосереджено увагу. «Ніж муаддіба!» – Вивдали Лето. «Зуб шайхолуда!» «Чи Шайхулут прийде знову?» Відповіддю був приглушений гомін, що завдяки контрасту з попереднім криком здавався глибоким і могутнім. «Так, владико!» Айдаго знову повернув погляд на захоплення обличчя рибомовок. «Хто є Шайхулут?» – спитав Лето. І знову глибокий гомін. «Ти, владико!» Айдаго, по думки, кивнув. Ось незаперечний доказ того, що Лето черпав із величезного резервуару силу, якої досі ніколи не вивільняли таким чином. Він сказав це, але слова були безмістовним шумом, порівняно з тим, що можна було побачити і почути в цій залі. А все-таки слова Лето повернулися до Айдаго, не чекаючи миті, щоб набути справжнього значення. Дункан згадав, як вони вдвох перебували в крипті, в огкому й тінистому місці, яке здавалося Лето привабливим, а огидним, курява століть і сморід давнього розкладу. «Я творю це людське суспільство, формуючи його понад три тисячоліття, відкриваючи двері з періоду незрілості для всього виду», – промовив Лето. «Ніщо зі сказаного тобою не пояснює жіночої армії», – Запротестував Айдаго. «Зґвалтування чуже жінкам, Дункане. Ти просив назвати поведінкову різницю між статями? Ось тобі приклад!» «Перестань змінювати тему!» «Я її не міняю!» «Зґвалтування завжди було винагородою в чоловічих збройних завоюваннях. Доки чоловіків приваблює зґвалтування, вони не позбудуться своїх хлоп'яцьких фантазій». Айдаго згадав спалах гніву, що охопив його при цьому випаді. «Мої гурі! Приручають чоловіків!» – сказав Лето. «Це одомашнення! Те, чого жінки з потреби вчилися століттями!» Айдаго мовчки вдивлявся в закаптуроване обличчя Лето. «Приручити!» – вивдали Лето. «Пристосувати до якоїсь упорядкованої моделі виживання!» Жінки навчилися цього з рук чоловіків. Тепер чоловіки вчаться цього з рук жінок. Але ти казав, «Мої гурії часто спершу підкоряються якийсь формі зґвалтування, щоб перетворити його на глибоку сполучну взаємну залежність». «Прокляття ти сполучно, Дункане! Сполучно!» Я не почуваюся сполученим з «Освіта вимагає часу!» «Ти давня норма, якою можна виміряти нову!» Слова Лето на мить позбавили Айдаго всіх емоцій, крім глибокого почуття втрати. «Мої гурії навчаються зрілості», – сказав Лето. «Вони знають, що мусять наглядати за дозріванням чоловіків. Таким чином здобувають власну зрілість». Урешті-решт, гурії стають дружинами й матерями, а ми відсуваємо геть потяг до насилля, притаманний підлітковим маніям. Мушу побачити, аби повірити в це. Побачиш під час великого причастя. Стоячи поруч із лето в залі Сяйнуку, Айдаго зізнався собі, що бачив якусь величезну силу, яка могла створити різновид людського Всесвіту обрисованого словами Лето. Лето сховав крисножа до скриньки, повернув її до переділки в платформі королівського повозу. Жінки дивилися безмовно, затихли навіть малі діти, підкорені силою, яку можна було відчути в цій великій залі. Айдаго дивився на дітей, з пояснень Лето знаючи, що всі вони будуть винагороджені владними постами. Чоловіки чи жінки кожне здобуде ніж сили. Хлопчики все життя підпорядковуватимуться жінкам, що, за словами лето, дасть їм можливість легшого переходу від хлоп'ятства до батьківства. Рибомовки та їхні потомки жили життям, одержимим певним піднесенням, недоступним більшості інших. Що чекає на дітей Ірті? міркував Айдаго, чи мій попередник стояв тут і дивився? як його білобрана дружина виконує ритуал Лето? Що пропонує мені тут Лето? Завдяки цій жіночій армії частолюбний командир міг би перейняти імперію Лето. Чи може він? Ні, не за життя Лето. Лето казав, що жінки не є мілітарно агресивними за природою. Він казав, «Я не виховую в них цього». Бо не знають циклічну схему королівських свят фестивалів кожні десять літ, зміну варт, благословення нового покоління, тиху думку про загиблих сестер і коханих, що відійшли назавжди. Сяйнок крокує за сяйноком у розміреному, передбачуваному темпі. Сама зміна стає незмінною. Айдаго відвів погляд від жінок у білому та їхніх дітей, глянув крізь безмовних облич кажучи собі, що це лише на велике ядро тієї величезної жіночої сили, що розкинула свою сіть в усій імперії. Він міг повірити словам Лето. «Влада не слабне, з кожним десятиліттям стає сильнішою». «З якою метою?» – питав себе Айдаго. Він глянув на Лето, що здійняв руки над залою, благословляючи своїх гурі. Зараз ми пройдемо між вами, сказав Лето. Жінки під помостом утворили прохід, подавшись назад. Прохід ставав дедалі глибшим, наче тріщина, що розриває землю після могутнього природного катаклізму. "Дункане, іди переді мною", промовив Лето. Вайдаго пересохло в горлі. Він сперся долонею на край помосту, зістрибнув на відкритий простір. Війшов в тріщину, бо знав, що лише так може закінчитися випробування. Кинувши швидкий погляд назад, побачив повіс лето, що велично плив на силових підвісках. Айдаго обернувся і прискорив кроки. Жінки звозили прохід крізь їхній стрій. Це було зроблено в дивному мовчанні і зосередженням уваги, спершу на Айдаго, а потім на цьому масивному тілі перед черва що їхало за Айдаго на ексіанському повозі. Коли Айдаго стоїчно марширував першим, жінки звідусіль простягали руки, щоб торкнутися його, Лето чи просто королівського повозу. Айдаго відчув стримувану пристрасть у їхньому дотику і його охопив найглибший з пережитих страхів.